Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna ska ni känna er till Agendasättarna, en podd där jag, Anders Sedhamre, intervjuar folk med någon form av maktposition på den svenska sportscenen. En gång i veckan utkommer ett nytt avsnitt på Sportexpressens plattformar, iTunes eller på www.agendasattarna.wordpress.com Det är dags för avsnitt 28 för den som orkar bry sig om det där och i denna episod har vi att göra med en rätt frispråkig och också verbal man. TV4 och fotbollskanalens Olof Lund är nämligen gäst. Vi pratar om uppväxten i just Skånska Lund smakar på en följande citat Jag kunde inte skriva vi snackar också om snedsteget under tiden som reporter på Expressen och hur han värvades till TV4. Att vara fotbollens svar på hov och sensationsreporten Daniel Nylén. Olof Lund berättar också om hur han jobbar för att dra fram de tyngsta skopen. Hur han bara bestämde sig för att slå Göteborgspressen på fingrarna här om sisten och om skismen med både Ulf Stenberg och Robert Laul på Aftonbladet. Lund återkommer några gånger till hur det är att ta kritik, ge ut tasksparkar samt hugg och slag i branschen. Han berättar också om sin exhibitionism och den gången då Zlatan sa jag ska sätta på dig Lund. Och så resonerar Olof huruvida TV4 skulle kunna tänka sig att betala miljonbelopp för en intervju med Ibrahimovic. I slutet av vårt samtal berättar Olof att han gärna sjösätter ett uppdrag i granskning för sport- och om Svenska fotbollsförbundets gangstermetoder. om ni hör mycket åsikter, tankar och intressanta resonemang i denna timslånga intervju. Berätta gärna vad ni tycker om podden på mejladressen agendasattarna.gmail.com eller hitta mig på Twitter via Anders Sedhamre. Och precis som vanligt kan man såklart köpa en tjusig Agendasättarna-t-shirt av mig till bra pris. Den intresserade hör av sig på mejl eller via Twitter. Nu är det nog snackat från mig här istället, Olof Lund. Olof Lund, välkommen till podden. Tack så jättemycket. Tack för att jag fick komma hit. Vi är hemma hos dig. Du, är... ja, du ville ju komma hem så att du valet mellan att komma hem till mig och fyran så blev det hem och då fick vi lösa det. Mm. Du var jättetrevligt. Grattis Ja, tack. <laughs> du uppväxt i Lund. Eller så ska säga. Alla får ju förklara sin, sin yrkesroll först och främst. Det är lika bra att du också får det. Hur låter det i din egna ord? Förklara min yrkesroll, det låter väldigt pretentiöst, men äh, egentligen så är det, när jag var liten så, äh, om man ska börja där och att man är uppvuxen i Lund och så, alltså jag är uppvuxen väldigt långt från journalistiken sett till yrket som sådant. Men däremot så äh, har jag alltid läst väldigt mycket tidningar och det kom från min äh, pappas sida och... Äh, det skapar ju liksom ett intresse. Eh, och sen hade jag en kusin som var journalist på både Expressen och Aftonbladet. Jonas Grund. Eh, och på något sätt, han är rätt mycket äldre än vad jag är. Han blev väl arg med mycket äldre än vad jag är. Men han är rätt mycket äldre. Så han, men han känns liksom... Det känns som så långt avstånd att man skulle själv börja jobba med journalistik. Så jag har på något sätt aldrig riktigt tänkt tanken. Eh, så jag är ju en väldigt late bloomer får man ju säga. Även om jag gjorde tipstidning när jag gick i åttan och sålde för 50 öre till mina polare och säkert de som gick i skolan med mig då tycker att det är en naturlig utveckling att jag eller de är inte förvånade att jag kanske jobbar med detta så var det inget jag tänkte på själv utan jag hade liksom inte så mycket planer utan började på universitetet sen i Lund och läste lite blandade och sen jobbar jag i krogbranschen och gjorde högskolprovet och valde mellan att bli ekonom och journalist för då hade jag ändå tanken börjat där och jag hade på exo så att jag kom in både på journalisterhetsskolan och handels så jag kom in några år om vart annat. Men jag var inte tillräckligt seriös för att ta tag i mitt liv utan föredrog och leva ett rätt skönt liv i Lund med att driva lite svartklubbar och krogar och liknande. Men efter v 94 så bestämde jag mig att nu måste jag ta tag i det här. Då skulle jag fylla 28 och då började jag på journalisterhetsskolan i Stockholm. Och mycket av anledningen till att jag började på journalisterhetsskolan var ju för att jag... Jag kunde liksom inte riktigt se några vägar in. Jag tyckte själv att jag, inte, jag var ju väldigt intresserad av sport och framförallt fotboll. Men att jag kunde inte skriva. Jag visste inte liksom riktigt hur det skulle gå tillväga. Så att jag ville åt praktikplatsen. Och då på den tiden ville alla göra praktik på striptease som det hette. Nu med uppdraggranskning. Jani Osa, som skapelse. Ja, precis. Så att, men jag tog expressen. Det var ingen som var intresserad av det. Och det var efter några tuffa veckor. Sen var det en förbannat bra skola. Jag hade Svante Doxelius. Tillbörjade som chef. Som sen. Han som har skapat det här monstret. Som kallas Melodifestivalen. Med olika deltävlingar och så. Han var där och han gav mig lite chanser. Och det är ju det det handlar om. Att oavsett var man är. Att man ska få lite chanser. Och sen får man ju jobba hårt för det. Och sen så anmälde jag mig hela tiden. Att jag kunde jobba extra till sporten. För det var ju på något sätt dit in jag ville. Och sen. Sen har det bara rullat på liksom, så att fast man fick höra av att ni kommer aldrig få jobb så har jag i princip aldrig varit arbetslös eh, sen jag slutade utan jag, ja. jag vet inte om det är svar på frågan om min yrkesroll men det är liksom, det var, eh, jag har alltid gillat journalistik, jag har alltid gillat tidningar och jag har alltid gillat fotboll och att kunna kombinera det är ju fantastiskt. Du jobbade idag under TV4-gruppen. Du var med och startade sajten fotbollskanalen 2006. Berätta om premisserna kring det där. Vad hade ni för idéer och vilket uppdrag fick du när du började där? och så vidare? Ja, Jag fick ju... Och jag vet ju inte om du kommer komma in på mitt förflutna eller inte. Det är svårt att gå runt det. Men det var ju så att jag hade gjort ett extra knäck för en agent, fotbollsagent Kent Kvalsson, och som var fel. och Det kom ju... Jag berättade för tidningsledningen när det rullades upp i ja, utan att, eller liksom, ja, det rullades upp samma med IFK Göteborg härvan och jag berättade för tidningsledningen och jag tog liksom, jag fick ju sluta som fotbollsreporter på Expressen men de vill, sa att de ville ha kvar mig på tidningen så att jag hade ju varit ledig ett halvår, vi bestämde oss för att ta en så kallad timeout, så jag var ju anställd av Expressen men inte som fotbollsreporter och Precis när jag skulle börja jobba igen så ringde TV4 och frågade mig om jag var intresserad att komma dit. De skulle starta en fotbollssajt. Det var Mattias Förenings som ringde som då var ny chef för nya medier på TV4. De hade precis köpt en massa fotbollsrättigheter 2006. De kände att de behövde göra någonting med nätet för att också hänga med och kapitalisera på rättigheterna helt enkelt. Och premisserna var ju liksom att jag skulle egentligen meddriva driva sajten, kanske inte så mycket vara journalist, men meddriva driva sajten. Jag vet att jag träffade Per Nynstedt, som då var fotbollschef och han sa att ja, men du kan bli eh, som TV4 Sport eller TV4 Fotbolls Daniel Nylén. För han, om du kommer ihåg, journalister från Aftonbladet hade rekryterats till TV4 för att starta någon... Ja, Sajt med skvallrar helt enkelt. Det gick ju aldrig särskilt bra så jag vet inte om det argumentet ber på mig, men jag fick ett halvår på mig att dra igång den här sajten för ekonomi i det skulle jag få en fast tjänst. Så att Pangbo, om ringde jag till Pärns på Expressen och sa att nu ringer de och säger det här, och hur ställer sig du och Otto Sjöberg till det? Ja. Så sa de bara att. Otto Sjöberg var chef för att höra det. Ja, precis. Och Pärns var. Ja, Nån slags administrativ chef och då blev det liksom som att vi kom fram till att det var bäst att gå skilda vägar och eh, Jag kan ju erkänna att det, det var inte okomplicerat för mig för det är klart att jag visste att jag hade begått ett journalistiskt fel när jag extra knäckte för en agent så att säga men Jag valde ändå att lita på liksom TV4 och de tyckte att jag hade fått liksom mitt straff så att säga och de tyckte att jag kunde gå vidare. Så kände jag att ja, men jag kommer få leva med detta. Liksom. Det, det vet jag ju. Och eh, det är ju bara att fortsätta. Så för mig ser hur folk reagerar. Så att eh, var Jag satt i liksom en, en källare där på TV4. Och skissade på en, en sajt. Ihop med Bella Tidblad. Det, eh, som då. De finns inte kvar på TV4 längre. Men då var den som var ansvarig. Och egentligen kan man ju säga. Att det är som sajten ser ut fortfarande. Det vi lanserade, vi rullade ut i mars 2007, men det skitsades ju på den 2006. Och jag tror att för mig var det viktigt, inte minst internt, när jag var med och drog loss att Henkel Larsson skulle bli klar för Manchester United innan presskonferensen och till och med var med på Sky Sport News och berättade om nyheten. Jag tror att det var en viktig signal både Externt men även internt att, att vi var räknar med. Sen är det ju liksom visionen var ju att skildra fotboll på något sätt och på något sätt lägga sig lite mellan kvällstidning och morgontidning. Alltså inte så tamma som morgontidningar, men kanske inte några bildspel på att slåta är ute och hoppar med Helena Seger utan Fotboll, nyheter och kanske bortrubbade men liksom ska ha täckning. Det var väl tanken. Tycker du att ni lyckas med det uppdraget än idag? Ja, det tycker jag. Till stora delar tycker jag att vi har blivit en, en, en spelare i en, i en tuff, på en tuff konkurrensutsatt marknad. Och samtidigt så får man ju konstatera att Väldigt mycket i världen handlar om timing och lite tur. Alltså när jag började åka då på presskonferenserna som förbundet hade Då var jag den ensam, ensam om att ta upp en dator och lämna landslagstruppen direkt. För förr hade det alltid varit så att eh, Tidningarna skickade sina rapporter, TT kommer med sin rapporter, TTs rapporter gick därifrån. Åkte hem, tog tunnelbanan hem till TT på Kungshållstorg. Gick upp, knackade in truppen, skickade ut den. Då tog kanske Aftonbladet till Expressen och lade den. Jämför det med idag. Jag, jag ska inte ge mig själv för stor roll men visst har jag bidragit och fotbollskanalen bidragit till journalistik som har flyttats mot nätet. Jag vet att de kollegor jag hade på Expressen pratade om att det plötsligt blev svårare. Eftersom det som man hade sparat till nästa dagstidning, det gjorde jag ju direkt på, när man var på presskonferens och liknande. Varför är det viktigt att vara jättesnabb med en start eller ett landslag tycker du? Om det är viktigt, varför är det viktigt att slå sin konkurrent med 45 sekunder? Varför är det viktigt att vara först ut med en startdelva? Det är ju därför att det finns ett intresse kring... Det är väldigt många som är intresserade av, av hur ska Sverige ställa upp. Eh, av den anledningen, det är nyheter som folk är intresserade av. Varför det är viktigt att slå konkurrenten? Ja, det är en del av att visa att man eh, är på hugget på eh, nyheter. Jag, ibland eller ganska ofta så blir man ju liksom lite hånad, och är framförallt lite mod av andra journalister att skriva om hur fåniga vi är journalister som bryr oss Jag kan säga att jag hade inte brunnit för att vara först med saker och ting och berätta om saker och ting. Ja, då hade jag kunnat lägga av direkt. För det är ju klart att jag vill ha nyheter. Sen har inte jag... Om jag jämför mig själv nu och för tio år sedan så hade jag ju kanske inte delat med mig med nyheter. Nu skiter jag i vem som står under byline. Huvudsaken är att fotbollskanalen ha nyheten? Men just den själva drivkraften att ta fram nyheter är otroligt häftigt. Det är ju några av de roligaste grejerna man har haft. När man... Har haft tunga nyheter, även när man kommer in på rasunda stadion och Aftonbladet med, som har ju en, en man som gärna går tårt åt mig som heter Robert Laul. Eh, när han har tre sidor på att därför petar eh, Alexandersson, publikfavoriten, Chippen i dagens vm så har vi i Expressen att eh, Chippen spelar. Jag kommer inte ihåg, han hade i alla fall helt fel. Alltså, den känslan ja, det är ju klart att det är... Det drivs man med då. Jag tror att ja, jag är en tävlingsmänniska, jag tror att de flesta är tävlingsmänniskor. det är klart att man vill... Det blir ju kvitt och sen fattar jag att liksom det man innan sa, Nisse ingen han bryr sig kanske inte så mycket men för mig är det ju viktigt naturligtvis att att visa att vi är på huvudet, vi är snabba, vi har nyheter, vi har kontakter och sen är det ju också signaler inte minst i, i den värld man jobbar med, jag märker ju det liksom att Många fotbollsledare och andra, på, på ett sätt tar de respekt, liksom för, eller från fotbollskanalen. Att vi har kommit fram och vi har nyheter och så. Det är, en, det är en del av det hela. Sen vill jag gärna vinna med mer än 45 sekunder för det är lite svårt att, att, att vinna med. Men Sen kan man också säga att det är väldigt mycket svårare idag därför att det kommer alltid någon gök och säger att ja, men vi hade det här på Twitter eller det stod på ett forum att han skulle bli. Men det är ju en väldig skillnad tycker jag när man har jobbat upp med källor och, och, och så. Och, och att det har betydelse visade sig inte minst här en vecka när jag, eh, jag blev häcklad av eh, Göteborgsposten på fredag när jag var på Alpsemester. Eh, en gammal kollega till mig och faktiskt vän vid umgicks för i tiden, han gillar mig inte nu längre så att det får jag köpa. Men som medvetet felstavade min namn och kallade mig bekräftelseknarkar och och så. Och då kände jag bara på kvällen att då visste jag att Göteborg skulle släppa sin nya klubbdirektör på, på måndag. Så jag tänkte jag att nu ska jag fall visa Göteborgsposten att det är lätt att sitta och häckla. De, deras största uppvakningsuppdrag tycker jag är IFK Göteborg. Klart de ska vara bästa, men de tar inte fram det namnet. då bara bestämde bara när jag ska ta fram det namnet. Så jag har jobbat i Göteborg och har fortfarande kontakter så att det är klart att jag tog fram det namnet. Och det gav ju jävla återverkningar för att det slutade med att valberedningen ville peta någon och de beskyllde varandra för att ha läckt och det ena med det andra och, och, och så. Så att det där med att ha nyheter och veta vad som händer har, har sina effekter. Men nu har vi pratat en stund och du har eh, talat om att dra fram nyheter. Du har två konkreta exempel på det här. Henke Larsson-grejen till United och det här som hände i IFK Göteborg Hur drar du fram dina nyheter? Det behöver ju inte såklart gå in på detaljer eller hemligheter där. Men jag tror många undrar det. Hur mm. kommer det sig att du kan vara först så där ofta som du säger att du är? För det första så tror jag att många har någon slags bild av att man får nyheten av en källa. Att det är liksom Bengt, Bengt som jag ringer Bengt Bengtsson så berättar han så här och så här ligger det till. Så är det väldigt sällan. Det är klart att det förekommer, men det vanligaste är ju att man lägger ett pussel. Att man får någon bit där, någon bit här. I fallet med startälver så har det varit både och. Liksom det har varit både att man har fått, ofta har man ju vetat att det är egentligen bara en position eller två positioner som gäller. Ja då tar man reda på de två positionerna. I fallet Blåvitt och deras nya klubbdirektör, där var det var verkligen så att jag lade pussel med flera olika människor. Och det är ju också så att de tycker då kanske att ja, men det är bara och Göteborgs styrelse som visste om det, så tror jag att att han har informerat på mässan också. Men... Alltså, att säga att bara IF Göteborgs styrelse vet om det är sju eller åtta man. Ja, då vet man ju att den förfängan finns ju bland de flesta att man vill liksom briljera med att man vet. Så att säga att alla de åtta eller sju har berättat för tre, fyra stycken. Ja, plötsligt är ju den cirkeln rätt vidgad. Eh, och då är det klart att du kan eh, ringa och fiska och vet du då liksom att... Eh, ja, men jag har hört att det är någon på mässan. Vet du någon på mässan? Eh, väldigt ofta är det liksom att man... Eh, Intuition. Jag har ofta intuition. Jag, liksom att jag ringer till någon. Att jag, jag har en känsla av att eh, det är den personen eller den personen eller. Eh, Sen har ju alltid folkets syfte naturligtvis. Eh, när de berättar någonting. Antingen att de är av ren fåfänga eller att de vill ha ut någonting. De vill lägga skuld på någon eller sänka någon eller på ett eller annat sätt. Och det gäller ju också att känna till det. Och Det är jag skörda och har skördat under många år. Det är enormt arbete jag lov på att bygga kontakter när jag jobbade på Expressen i Göteborgsposten och sådär de här Expressen. Alltså, du tar oerhört lång tid att bygga upp kontaktnät. Det är liksom, och ska du bygga upp riktigt bra kontakter så är det väldigt, väldigt lång tid där du liksom bygger förtroenden. Och, och sakta men säkert, liksom. sen kan du kamra hem det. Långt senare. Det är inget du bygger på ett halvår eller ett år. Mm. Du eh, talade tidigare i termer av att du blir häcklad. och Du nämnde du och Robert Laul kanske inte bästa vänner. Hur är det där tycker du att vara semi-offentlig? Eller till och med offentlig, vi ska kallar det, det Och bli häcklad eller driven med det. Bekommer det dig? Ja, eftersom jag... Det beror på vad, vad det berör. Liksom. Alltså jag kan bli... Just det GP-fallet så, alltså Ulf får ju tycka att jag är usel och värdelös och journalistagent och allt vad han har kallat mig en mån. Det har jag inga problem med. Problemet har jag med när han liksom svänger sig med rena felaktigt och liksom löjligt stavar fel på ens namn. Alltså det är så lågt för en person som har kommit ner till Österlen och hälsat på mig på sommar med sin fru och man har käkat lunch och vi har varit polar. Jag tycker det är lågt. Sen får han gärna tycka att jag är dålig tv. Det, det har jag lättare att klara. Liksom. Eller det bryr jag mig inte så mycket om för det hör till rollen. Sen när det gäller eh, käftandet med, eh, med Aftonbladet så ligger det kvar. Alltså när jag, när jag började på Expressen så var det väldigt fientligt mot Aftonbladet. Och det är, har på något sätt hängt kvar eh, under alla tid sedan den tycker jag kanske att det har blivit bättre. Sen, ja, det är väl när folk går för långt. Jag vet att i, i Lauls fall så. Eh, den första landskamp jag gjorde efter jag hade kommit tillbaka till TV4. Eh, då var det egypten Sverige. Och då satte jag betyg. Eh, och eh, då hade han ju skrivit rätt mycket om att han tyckte det var tveksamt att jag var tillbaka. Och eh, att... Ja, han är fågasatt att det helt enkelt. Och då skrev han ett blogginlägg som var vinklat på att nu ger Olof Flund bara höga betyg till Kent Carlson, spelare. Då hade han dessutom plockat bort spelare som tillhörde andra agenter. Dessutom var det inte så att jag hade förstått den vinklingen om jag hade gett jag kommer inte ens ihåg, Anders Svensson och några Peter Hansen kanske. Jag hade fattat att jag hade gett dem femor och alla andra hade gett dem ett år. Men liksom han han ljög helt enkelt när han plockade bort spelare. Det gillar jag inte och det har jag liksom svårt att eh, förstå. Att man liksom skarvar. Sen att man får ta några tasksparkar hit och dit. Det får man ju göra. Det delar man ju ut själv. Och jag tycker nog att det är ett bättre klimat idag än vad det var tidigare. Det var hetskar mellan journalister förr än vad det är idag. Du på senare år också börjat med tv mer och mer. Hur skiljer sig... Det uppdraget, eller den rollen jämfört med din skrivande roll som du har haft mycket, mycket längre? Ja, det är väldigt annorlunda och på något sätt tycker jag att det är lättare med tv därför att det är, det går, det är snabbare. Jag, är, jag, är hyfsad, jag tycker själv att jag funkar hyfsat verbalt även för att folk klagar på min skånska och allt vad det Det får man ju ta liksom ja men jag gillar att och snacka och jag gillar, jag tycker att ja, sitter ju själv och berömmer mig själv på det sättet, men jag tycker att det funkar bra och jag, jag är inte liksom nervös, jag har egentligen aldrig varit, jag var med, det var faktiskt Per Nunstedt, som nu är på Vsat som gav mig lite chanser att vara med i något som heter Sportklubben 2002 där jag liksom kände att ja, men det funkade rätt bra, de tog in mig lite på chans och så tyckte de själva att det funkade bra och jag var med i flera avsnitt. Så på något sätt så har jag hyfsat liksom självförtroende kring det. Sen är det klart att man ibland kan hamna på, om det är rena frågor om löpvägar och liknande så är det klart att jag inte kan mäta mig med Hasse Backe eller Martin Åslund eller vem det var Mara. Men jag tycker på något sätt att fotboll är mer en löpvägar och jag tycker att man ska ha det med. Och det tycker jag att jag tillför. Och när vi har exempelvis landslaget så tycker jag att man kan tillföra någonting med att ha med en en journalist som i princip ser alla landslagets träningar och som följer landslaget och ser de olika grejerna för att det är mer en löpvägar som påverkar spelarna och spelet. Du och Patrik Ekvall har ett program som heter Ekvall versus Lund. Hur funkar den dynamiken mellan er två tycker du? Ja, från början så har det väl varit var det väl mer Patrik som liksom var drivande. Jag känner väl att jag har vuxit mer och mer men... Det är ju också lite så, hugg och slag. Det är ju lite omklädningsrum på något sätt, att det är lite hugg och slag oss emellan. Och vi är ju väldigt, eh, vi har ju väldigt om man kom från Skåne, och man kommer från Lund och Malmö så har vi väldigt olika bakgrund så att säga. Och jag menar, det, inte minst yrkesmässigt att han gick in som 15-åring på kvällsposten och gått den långa vägen medan jag liksom, som 28-åring läste på universitetet och kom in den vägen. Eh, och massa andra sådana saker. Även om vi är rätt jämnåriga, han är väl ett år äldre vad jag är. Jag, jag tycker den dynamiken funkar bra. Vi har alltid liksom funkat bra ihop. Och jag tycker det är kul att jobba med Patrik, men det är ju liksom inget sånt. Risken när man gör sånt är ju att man blir väldigt liksom förknippad med varandra. Att man nästan inte kan göra någonting på egen hand, så att säga. Och, eh, Ja, det får man väl se upp med så att säga. Men jag gillar att jobba med Patrik och vi eh, har kuskat runt både två EM och ett VM. Och då man jobbar väldigt tätt och väldigt mycket och så. Och egentligen aldrig blir ett ovänner, vilket är för mig eh, rätt ovanligt. liksom Att vi, man lever så tätt inpå ändå funkar det väldigt bra. Är ni goda vänner privat? Nej, vi umgås faktiskt inte alls privat. Mm. Nej, vi umgår så mycket i jobbet så att... Eh, eh, och sen, jag, jag vet att Patrik jobbar mycket och jag jobbar också jävligt mycket så att det, det blir inte så mycket tid där. Vad då blir det att man lägger det liksom på familj och så. Men nej, vi oss inte privat. Hur många timmar jobbar du i veckan skulle du säga? Ja, det vill jag knappt räkna efter. De första åren med fotbollskanaren så jobbade jag i princip sju dagar i veckan. Det var ju liksom på något sätt kniven på strupen att man skulle få upp den här sajten. Sen har det ju varit svårt att skala tillbaka det hela där, för att webb kan man jobba hur mycket som helst och sen så TV tycker jag är kul och det kan vara svårt också att tacka nej och sen är man väl någon slags exhibitionist Det här jag minns även från Expressen när de ringde och Fan kan inte skriva en krönika och så blir man liksom ändå smickrad, inlurad i det där Eller man lurar sig själv Svårt att säga nej En så därför jobbar jag mycket all, Egentligen för mycket. Som Jag vet att min chef när vi hade något samtal för i sa att jag jobbade 75 med webb och 75 med tv fast jag skulle jobba 75-25 och det ligger väl någonting i det. Så 50-60 timmar något sånt till veckan. Är det, är det bra pengar? För dåliga pengar sett till hur mycket jag jobbar men Bra pengar sett till om man jämför med många andra i samhället. Men du får inte blanda ihop med, med de som är frilansare. Jag är ju fast anställd då. Då är man i och för sig tryggt anställd och man har många andra förmåner. Men det blir ju inte alls de pengarna. Det här är en podcast från Expressen. Du har följt landslaget länge, säkert en av dem som har följt det allra längst. Hur skulle du säga att landslaget har förändrats de senaste 15 åren? Alltså, till följd av media. Ja, det är svårt att säga. Alltså, jag menar, fotbollen har ju förändrats. Samhället har förändrats. Alltså, det är så många stora liksom, skiften som har skett att där fotbollen har gått liksom om du går. 15 år tillbaka i tiden, det är klart att de som var proffs och tjänade mycket pengar. Men de tjänar ju inte alls i närheten av vad slatan gör idag. Det var inte liksom samma industri. Samhället har ju blivit mycket mer individfokuserat. Jag menar liksom det svenska folkhemmet har ju förändrats på det sättet. Och sen så har vi den mediala utvecklingen. att Konstigt nog, fastän alla pratar om att det är dåliga tider för media om man skär ner. Och så är det jättemycket folk som bevakar landslaget mer än vad det har varit tidigare. Uh, så att alla de sakerna har ju gjort att uh, landslaget är ju mycket längre ifrån oss journalister uh, om det är bra eller inte kan man ju diskutera, jag tror att det bäst är med journalistik men det är mycket svårare, om du för 15 år sedan kunde gå in på uh, jag får tänka 98, men det var Thomas som sista tid, då kunde du gå in liksom på Frösundavik då kunde de ha uh, jag kan få i en halvtimme eller en timme med alla spelarna. Det vill säga att då kunde du ta en, då kunde du komma. Dessutom skulle du då inte leverera lika mycket så kunde du sätta dig med Kenneth Andersson och göra dina 20 minuter. Och sen kunde du ta en kopp kaffe och sätta dig med Henke och bara liksom snacka och fiska lite. Och du kunde bygga relationer på ett annat sätt. Det kan du inte idag. Idag är det liksom avskärmat. Du, det är 20 minuter ofta, kommer inte spelarna så länge. Och det är tio journalister som ska stå med Rasmus Elm och höra lite. Så att du har inte alls den möjligheten att, att lära känna spelarna, att etablera relationer. Att, så det måste du nästan åka Du måste du åka ut i klubban och sitta med dem liksom och på det sättet bygga relationer. Eller göra det tidigare i allsvenskan. Har det med Slatans intåg att göra? Har han satt ribban högre nu? Nej, det Henke var ju likadan efter några år i Celtic och Jungberg var ju likadan. Ja, det är klart att hans storhet har gjort det och att han kanske också har gått från att gilla media till att ogilla media. Men jag menar, å andra sidan vi ser ju samma sak i, jag ska inte säga att John att ogillar media men det blir andra krafter. plötsligt till man en stor klubb men sitter kanske inte vill att Jonny rett ska uttala sig i Zlatans fall så är det mer att han själv inte vill och det är ingen som trycker på och ingen har makt så att, ja, det är inte så han är en person som naturligtvis har påverkat det men jag tror att det är en utveckling Går du kolla på de flesta andra landslag? Det är ju likadant. Det var inte så länge sedan Danmark, när de slog Portugal borta, tågade ut med någon skilt över att de hade blivit så kritiserade. som de tala med pressen. Det är väl i och för sig några år som Men det, är, det var ju kvalet till Sydafrika tror jag. Så att det där finns nog överallt. Det blev, Medierna har spetsat till det så mycket så att... Det är, det är väldigt mycket svart och vitt och det skapar liksom den här hetsiga stämningen. Men jag tror att det har funnits alltid. Jag menar, Lars Laban som ville inte berätta för journalisterna vad, vad de skulle träna. Så att de fick ju följa efter dem och köra efter dem. Liksom. Så att det, det var ansträngt på den tiden också. Mm. Hur skulle du beskriva Slatan Ibrahimovic för en utomjording? Vad ja. betyder han liksom? Ja... <laughs> Svår fråga. Alltså det, det jag liksom... Ja, det jag, jag vet inte om utomgården har jag fattat, men det jag, det jag kan vara fascinerad över är denna pojke som liksom kommit från Malmö och sen tats ut i världen och som idag är liksom en, en miljardindustri nästan med resor folk reser efter honom, tröjor, skor. TV-rättigheter, den liga han spelar i, den är, blir plötsligt väldigt mycket värdefullare. Eh, och, så att, att han har en sån enorm kraft så att han kan påverka så väldigt, väldigt mycket och det är såna stora ekonomiska värden i omlopp. Jag, menar, han, jag tror att han räddade Albert Bonniers förlag, eller i varje fall liksom lyfte dem med, en bok som närmast sålt en miljon och där de själva kanske trodde på 50-100 tusen till en början. Så att han är ju liksom, bara där har du liksom kanske 250-300 miljoner kronor så att han är en liksom industri som sysselsätter så många människor. Och det är ju lite fascinerande att, att en killes drivkraft att bli bäst i världen på fotboll och att spela fotboll har blivit en en industri som är... Ja, en mindre industri helt enkelt. Men du som har träffat honom otaliga gånger, tror du han förstår de kulturella och de politiska eh, implikationerna han har och den innebörden han har? Precis det du talar om. Förstår han det? Ja, den ekonomiska innebörden är jag helt säker på att han fattar eftersom han kan, vara, eh, väl, han kan vara förbannad på exempelvis att tidningar tjänar pengar på hans namn eller något liknande. Så att den ekonomiska innebörden tror jag att han har... Sen vet jag inte hur mycket han reflekterar över eh, den eventuella politiska eller kulturella innebär. Jag tror att han fattar liksom definitivt sin betydelse för alla unga. Och att, han, att de ser upp till honom och liksom, att de ser honom som att, eh, wow, här vägen kan man ta. Det, det tror jag. Men jag, jag undrar hur mycket han liksom reflekterar egentligen över det. Det, det tror jag kanske inte han inte gör så mycket om han... Eh, Ah, jag vet inte. Jag, liksom, det är ju inget... Alltså den tid man satt ner med honom och snackade, det har man ju knappt gjort sen... Det är ju knappt någon som har gjort liksom under eh... ah, hyfsat normala omständigheter på nästan tio år. Alltså jag menar EM 2004 då vet jag att man kunde prata med honom sitta kvar efter en presskonferens och, sitta och tjata med honom lite. Men efter det liksom... är eh... det... Jag tror inte egentligen någon journalist Även om man har träffat, stött på honom kan liksom, eh, säga att de på det sätt har det greppet om honom. Därför är det ingen, även om man sitter med honom 20 minuter ensam så är det liksom ändå en konstlad situation. Det är liksom inte det här att man tar en kopp kaffe och snackar lite alldagliga saker. Det finns liksom inte längre. Och jag, han är liksom, befinner sig i en helt annan stratosfär än, än de flesta andra om TV4 skulle få möjlighet att sitta ner med honom och dricka kaffe hemma kanske till och med hos honom skulle den kunna betala två miljoner för det exempelvis. Kan man göra sånt nu för tiden? Det var ju nånå no -No för 20 år sedan. och tidigare. Nej nej nej men i, alltså i jag tror ja det beror på alltså det är ju klart att man, har, att man hade fått göra en en dokumentär där man liksom fick följa honom dygnet runt i en månad. Så det är klart att man har kunnat betala för det. Eh. Så Jag sitter jag väldigt långt från de strukturerna så, som, eh, som skulle ta ett sådant beslut. Men helt klart är ju att de där gränserna har ju flyttats något otroligt. Eh, så är det ju bara. Jag menar liksom och jag kan ibland känna att, ja men okej, okay, om jag träffar slartan på ett nike event ja men då skriver jag att det är ett nike event Det hade ju inte jag gjort för 15 år sedan, för då hade man varit ja, ett stort skoföretag eller ett företag. Alltså, och jag vet inte ibland, jag tycker att man kanske få vara lite för mycket åt andra hållet. Men det är klart att idag så är de här gränserna flyttas ju hela tiden. Och det där är ju att vi, vi behöver pengar för att bedriva journalistik. Det är ju liksom det är ju det är den bistra sanningen och det är svårare och svårare att få de mediernas vanliga affärsmodeller att funka och då då öppnar ju det för den typen av lösningar där man ja, säljer ja, på ett eller annat sätt gör uppgörelser om det är via skoföretag eller om det är ett bokförlag eller vad det nu må vara men det var ju rätt slående hur att, det var ju rätt slående att se Zlatan som alltid kritiserar media och tycker att eh, vi gör fel på olika sätt. Men när han skulle sälja sin bok då hade han inga problem att sitta liksom, eh, väldigt många timmar och ge den ena intervjun efter den andra. Att då då passade det att utnyttja medierna för sitt eget syfte. Vilken relation har ni? Veta vem du är och gillar han dig? Han vet definitivt vem jag är. Om han gillar mig, vet jag. inte. Jag, han gav mig en passning i samband. Det var väl inför sverige england som han sa att jag. När jag, frågade, jag tyckte det var helt, Jag har alltid känt att han kanske inte alltid uppskattat vad jag har skrivit. Men jag har alltid känt att han har respekterat mig. Men han, jag frågade honom inför sverige england om det verkligen var så att han trodde. Att vi liksom satt och njöt när uh, tyskan ledde med 4-0. Vilket han ju sa direkt efter 4-4 matchen. För jag tycker det är liksom fel. Och då så hade han ju någon passning till mig. Med att han, jag var den som njöt mest och, och så. Uh, så därför var jag lite liksom i spänd. När jag skulle träffa honom uh, en kvart. samma med något Nike-event i Paris. Men då kom han fram och hälsade och liksom så. Men, men han är ju. Han är på en helt. Uh, annan nivå idag. Det var ju mer innan han kunde bli förbannad. Jag, 2002 fick jag fick hans telefonnummer i, i Holland i eh, samband med någon match och sen ringde jag honom när han hade att någon spelar och då blev han skitförbannad och sen hade han liksom, misstänkte han att jag hade fått det. Då kom han liksom inte ihåg att, han, att, jag hade, att jag hade fått numret av honom utan han trodde att jag hade på något sätt hackat mig in i det holländska telesystemet så att han han kan bli lite sådana och jag, det finns också någon gång när vi var i Sofia när jag hade skrivit någon jävla notis som han inte var nöjd med. Han, då hade han ju koll på allting och han har nog fortfarande rätt koll, eller vänner som har rätt koll på allt som skrivit. Där han liksom kom och skrek att han skulle sätta på mig och eh, han var jävligt liksom förbannad på mig. Eh, men liksom det är ju något slags... Eh, dels har han nog släppt det lite och sen... Eh, jag har alltid känt att han har rätt bra respekt för mig och att jag har respekt för honom. Men jag tror inte han gillar någon journalist sådär. Vet du om någon journalist har numret till honom? Det skulle förvåna mig oerhört om någon journalist har numret till honom. Jag kan inte minnas att någon har haft numret till slartan sedan 2005. Jag tror faktiskt att... Min kollega Hans Lillé som avled våren 2006. Jag tror att han är den sista som hade hans nummer. Och de hade ju kontakt. Liksom. Det, det vet jag ju att de hade så. Men efter det tror jag inte någon har haft hans nummer. Inte som jag känner till. Jag skulle förvåna mig mycket. Mm. Vilken spelare i landslaget skulle du helst vilja åka? På en liten weekend med... Säg till Barcelona eller Rom eller någonting sånt där. Och. Ja... Om du tar bort det yrkesspecialiga? Ah, nej, jag förstår. Nej, ah, det finns ju flera. Jag gillar ju Jonas Olsson eh, i West Brom. Jag gillar... Jag kan tycka Anders Svensson eh, är kul. Nu är inte Mark Rosenberg med i landslaget. Men han är också väldigt rolig. Värmblom är också kul. Eh, så att det finns ju många som har liksom... Eh, som har lite glimt och som kan uh, bjuda till. Jag gillar Jonas Olsson därför att han kan ju stå, alltså, sen kan det ju brinna till skallen på honom också, men... Ja, han är liksom en uh, tänkande person som säger vad han tycker och tänker och han är liksom inte... Även om han blev förbannad så kan man reda ut det. Och jag, det gillar jag liksom med Värnblom också. Det finns ju en del andra spelare som kan bli lite sura och där det sitter i mycket, att de är mycket mer känsliga, men... Uh, det är väl då jag kan tänka som om man skulle dra ihop en resa till Barcelona. Vem är tråkast då? Få gissa. Få på Rasmus älv? Ja, både och. Han har ju också lite humor. Men han, det känns som att han har blivit bränd av media och att han inte vill vara en del av, av media. Jag kan inte gilla Ola Toivonen för när han har bestämt sig för att snacka så är det kul. Men han kan också vara jävligt sur. Han kan väl vara lite så här, liksom... Det lite putt eh, på något sätt, att liksom, och då vill han överhuvudtaget inte säga någonting. Samma med Kim Kjell som är otroligt trevlig ofta när man träffar honom. Och ska man springa på honom på flygplatsen så är han så jävla trevlig, och social. men han kan också vara så. Det blir också lite tävling att han, eh, han kan bara bestämma sig för att han vill inte snacka, han vill inte säga någonting, och då gör han inte det. Liksom. De har alla rätt mycket sådana inställningar. Um, vilka skribenter uppskattar du? Ja, det är ju många. Uh, alltså det, är ju, det är svårt att komma runt en sån som Mats Olsson som vill ha betytt mycket för uh, den, även om jag är äldre än alla andra, uh, nästan. Som jobbar nu så är den generationen med jag tror både Bank och Niva och har läst mycket Mats Olsson och uh, det är ju många som har gjort uh, han var ju på något sätt, jag tycker att han fortfarande kan fånga en stämning på ett sätt som ingen annan kan göra. Sen, ja verkligen, gillar verkligen, eller jag har verkligen full respekt för, för Bank och Niva och deras jobb. Men jag jag kan liksom uppskatta, ja Peter man tycker det är kul att läsa när han är i drevet. Jag kan uppskatta den typen av journalist som Mats håller med, eh, som är en slags... Men han är där ute i skyttegravarna. Det är liksom inte... Han glassar inte bara. Utan han är liksom där på elitserienorna. Eller på friidrotten. Eller liksom... Ja, gritty. Det som man kallar amerikanska beat reporter. Att man, man är där. Och man vet att han har liksom snackat med gärna massa folk. Att den typen av... Eh, reporter kan jag liksom... Uppskattade. Liksom, det är ju inte han som är stilisten. Eh, och jag menar, det är inte jag heller på det sättet, så det är kanske därför jag uppskattar det. Eh, det finns många. Jag tycker att svensk sportjournalistik har, alltså från det, man kan ju säga att när jag började så var det ju en äldre generation som jobbade på ett helt annat sätt och som bedrev journalistik på ett helt annat sätt och med old school eh, och den nu konceptet finns ju inte längre utan eh, den är ersatt av en ny generation som ju är... Nej, som har haft andra förutsättningar att lära sig med Jag menar internet har gjort att eh, det är klart att det är väldigt mycket lättare att ta del av vad som har hänt och, och man kan ta, få reda på saker och ting och så, så på det sättet är ju svensk sportjournalistik ja, har den ju gått framåt. Jag menar, sportbladet var ju Sportbladet Offside gick ju i bräschen på många sätt att skapa en ny sportjournalistik. Jag glömmer där liksom Johan Orenius, Anders Bengtsson som jag tycker är, är roliga att läsa och Henrik Stein. det finns liksom många skribenter som jag, som jag gillar att läsa och som jag visar Bjuder på eller liksom en hel palett av journalistik liksom allt från en mer historieberättande till mer liksom granskande eller mer eh, nyhetsjagande. Läser du mycket böcker? Jo, förut eh, läste jag väldigt mycket böcker. Eh, har blivit mycket sämre och skiljer det på eh, smartphone och Twitter och så. att Jag har blivit någon slags eh, snutifierad eh, version av någonting. Att, eh, jag har inte den eh, roen att läsa böcker på samma sätt. Jag läser inte alls lika mycket böcker, vilket är en, en svaghet. Jag går ofta in i bokhandlarna när jag är på resa och kommer hem med en massa böcker och sen ligger de där och eh, blir inte alltid läst här tyvärr. Jag gissar att du gillar Hemingway. Nej, jag har läst några Hemingway. Nej, jag, den, den, verkligen, <laughs> den bok som har gjort avtryck mest på mig är ju eller liksom som Dels själva Valer älskade jag. kunde jag ofta läsa alla tio, ett par gånger liksom när jag växte upp. Och sen är det sen egentligen med, med Claes Östergren som för mig är liksom... Ja, eh, eh, det var en enorm upplevelse att läsa. Och tycker jag, jag läste om det nu när Gangster kom och läste Gangster också. Jag är lite nervös inför filmatiseringen som är på gång nu. Eh, men det är liksom en sån... Eh, jag vet, det gillar väl inte han att man är någon slags ung man som fastnat för det. Jag tycker, men det har, jag gillar de böckerna väldigt. sen har jag läst rätt mycket engelska och amerikanska böcker, men jag gillar, de släpper ju någon samling av sportjournalistik varje år i USA, som jag ofta brukar köpa. Och som jag tycker är fantastiskt bra, men jag är lite dålig på att lägga namnen på minnet. Mm. Du, tidigare våras så bröt SVTs Anna-Maria Jansson Nymark, den första kvinnan i Sverige som kommenterade här fotboll. Såg du den matchen? Nej, det gjorde jag inte. Vad tycker du om det faktum att detta har skett? Ja, det är väl jättebra. Det är väl alla såna gränsöverskridande saker, det är väl otroligt bra och att det mer kan bli normaliserat. Jag har liksom själv aldrig, jag har inte funderat så mycket på det. Eh, mycket också för att jag själv aldrig har varit liksom, många har ju drömt om att jag ska kommentera matchen. Det har jag aldrig, det har aldrig liksom lockat mig på det sättet. Men det är ju klart att det är lite slående att, att det har kommit fram kvinnor på alla områden men utom just där. Eh, och det är väl jättebra att, att, man, att man satsar på det och, och att förhoppningsvis ger det öppna idéer liksom för att fler kan komma fram. Jag är att du med rekryteringsprocessen på fotbollskanalen på QTSC? Absolut är det. Eh, är du aktiv i att få in kvinnor på sajten? Nej, det kan jag inte säga. Eller aktiv. Jag kan... Det är så otroligt få sökande... Som har varit kvinnor. Uh, ja, jag vet att jag, en praktikant var förra julen, där var, där var det tre och en kvinna var en av dem. Och uh, ja, det, det är ju lite svårt. Kan jag tycka att när man liksom. En kandidat är väldigt mycket bättre än de andra två. Då är det svårt att, att skippa det för något annat. Men det är klart att man. Uh, Ja, det, är ju liksom, det är en fråga man har aktuell. Men det har varit väldigt få som har sökt sig till fotbollskanalen. Vad har du för andra intressen? Ja, Vad har jag för andra intressen? <laughs> eh, men när man har barn och när man har lite så så blir det inte så mycket. Det blir När man är ledig på helgerna så går det rätt mycket åt till barnens aktivitet. Och så. Men jag gillar att... Jag går gärna ut och tar några Öl eller liksom så, det kan jag tycka är bland det mest avslappnade. Jag ska åka skidor någon gång om året. Jag spelar lite golf på sommar. Men egentligen tycker jag mest om att sätta mig på ett café och läsa lite tidningar och inte göra så mycket. Ungå med folk i branschen mycket. Nej. Några undantag finns men egentligen inte. Det kanske man skulle gjort mer men nej det har inte blivit så. Är, alltså det är så ofta är det så intensivt så att man är rätt trött när man väl är ledig och då blir det att man, har man inte så ja, en del, rätt många från Lund flyttar ut till Stockholm när man flyttar hit och en del av dem är kvar och då blir det att man kanske umgås med dem och, och så. så att, nej jag umgås inte så många i branschen. Följer du någon annan sport än fotboll? Nej, det kan jag inte. Jag är lite grann amerikansk. Jag kan läsa lite på jag, när jag var liten så bodde jag i Philadelphia och eh, tar åt att jag har fastnat för de Philadelphia-lagen Så jag brukar gå in på philly.com och följa åtminstone Phillies, Eagles och Flyers. Eh, sen är det ju klart att jag bläddrar igenom kvällstiden och minnas bilagor och jag ser det som någon slags allmänbildning, så jag har ju rätt bra koll på eller jag har koll på att Brynäs tog sig till slutspel i stället för AIK, och AIK blev av med Gotsi och äldre alltså så med någon slags allmänbildning, men det var länge sedan jag satt och såg. Jag är, med åren så har jag blivit mer och mer ointresserad. När jag var liten och brann liksom för sport och brann för allt som hände, allt från typsexa till hockey VM, till liksom så, då såg man ju allt eller stenmark eller tennis så. Jag kan inte, Nej, jag har väldigt lite intresse för andra sporter för det, att liksom sätta mig ner och, och, och se dem. Det jag vet inte om det är det att man har, har så mycket jobbet att man ser matcher, att man ser att Annars gillar jag att se en match med Leeds exempelvis när jag inte behöver jobba och bara kunna slappna av. Nej Jag vet inte, jag har tappat det med åren i intresse för andra sporter. Är du mer fotbollsintresserad än vad du är journalist? Nej, det är jag nog inte. Snarare tvärtom. Att jag var nog mer fotbollsintresserad för. Ja, jag, är mer, jag är mer... liksom jag drivs lite av journalistik jag, jag drivs av som journalistik som inte liksom äh, jävligt få andra. Det är väl typ jag och Robert Laul som är intresserad av äh, vem som tar över efter Carl-Erik Nilsson. Jag kan tycka att det var, ett, det var faktiskt ett fattigdomsbevis äh, på, på äh, äh, svensk journalistik. Att väldigt många inte gjorde någonting kring hela den processen eller 51 procents frågan, än för jag blir steglad av fansen för att jag råkar tycka att fotbollsförbundet borde äga den frågan. Så jag är i alla fall engagerad i den frågan. Vi har skrivit mycket om frågan och jag har skrivit mycket om frågan och så. Och där är väl en en sån sak som jag, Robert Lawl, har enats om att även att det finns en tystnad i, i svensk sportjournalistik att eh, viktiga frågor kan bli ignorerade för att det kanske inte ger tillräckligt med klick eller det, det är inte det är för komplicerat att sätta sig in det i så därför ignorerar man det istället. Så att jag, jag drivs av sån lite osäxigt journalistik. Nej men allt, nu kan jag inte skriva så mycket om tv avtal eftersom jag själv jobbar från tv-kanal. Trovärdigheten blir ändå lite skadad även för att jag, jag inte sitter med och förhandla Men jag, jag, jag gillar ju sånt liksom FIFA, UEFA, Lars och lägga maktstruktur hur... Ja, olika sådana saker och jag det har inte så mycket med fotboll och löpvägar och sånt att göra. Eller jag gillar liksom, ja, vem blev presschef för landslaget, för det är för återverkningar och sådana, den typen av nyheter. Det är ju politik nästan. Ja, det är det ju. Det är ju väldigt likt politik. Alltså idrotten är ju otroligt likt eh, politik eh, hur, hur det går till och jag är... Jag är ju ingen föreningsmänniska så därför kanske jag inte ska säga någonting men jag, för mig blev det ju liksom fel med hela det valberedning som ju i teorin är det ju bra att valberedning ska liksom vara val av årsmötet och på något sätt representera medlemmarna och presentera eh, en, ett förslag till en styrelse men i praktiken blir det ju ofta att liksom maktstrukturer hänger kvar där och kontrollerar. Jag menar exempelvis Gunnar Larsson som nu lämnar i Göteborg då efter 30 år på olika positioner. Att han har liksom kunnat sitta kvar och kontrollera valberedningen. Det kom ju upp till då när han presenterade Bertil Rignäs som ny ordförandekandidat. Så skrev jag liksom ett kritiskt inlägg för det var ungefär samma kritik jag hade mot när fotbollsförbundet gjorde likadant. Att liksom... Man har ingen riktig insyn i, i valberedningen. Jag hade hellre sett öppna valkampanjer där folk kandidater fick berätta vad de stod för och vad de ville göra. Eh, och då var det många som liksom avfärdade när men så här funkade. Och sen visade det sig att det fanns ett otroligt missnöje i Göteborg kring hela processen. Men ingen vågar säga någonting förrän det är nästan för sent. Och det är, för mig är det ofattbart att Sveriges största folkrörelse kunde välja... En ordförande utan att han egentligen hade berättat vad han ville med svensk fotboll. Även för han han beintervjuade de fem, sex personerna i valberedningen. Så var det ju fel liksom att inte medlemmar. För att det var ju så mycket allianser och vissa delar syd ihop distrikt. Eftersom distrikten har makten i svensk fotboll. Så blev det ju så mycket sån är ren skär maktpolitik att liksom vi ska behålla makten vi ska se till att det blir en socialdemokrat som tar över ordförandeklubban och sånt tar jag väldigt svårt för att, att man under demokratins flagga gör någonting som är nästan odemokratiskt Jag märker att du är intresserad av det här det är nästan oklickbart om man snackar webbjournalistik detta och du kan så mycket om det blir Du är inte ledsen över att folk heller vill läsa om Cristiano Ronaldos hattrick än det du inne på som är realpolitik. Jag blev inte ledsen därför att jag fattar varför det är så och därmed så kan jag tycka att man som journalist har ett ansvar och ändå göra annat än Cristiano Ronaldo och det är därför jag gör det. Däremot kan jag tycka att det är tråkigt att, att fler medier tar på. Jag fick ändå TV4 sporten att göra Exempelvis kring Lagrell och hans arvode. Vilket jag tycker var otroligt intressant. Liksom att under alla dessa år så hade hans arvode varit bestämt av hans visordförande utan att resten av styrelsen visste om det. Eller att styrelsen i sig hade eh, satt sina egna arvoden helt emot praxis i allt hur det funkar i företag och liknande. Men så få andra medier hakade på. Eller när vi, jag drog upp. Eh, som Medierna medierna gjorde ett inslag med och Robert Laul om det här med att det tystas ner och då tog jag exemplet att när Carl-Erik Nilsson, efter jag hade dratt fram avtalet mellan Svenska Spel och Svenska fotbollsförbundet, som är två stora samarbetspartner med TV4 ska sägas, men då ska man skilja på Journalistik och affär, och apropå att du frågade om vi kunde betala slartan två miljoner så visar detta att vi, vi skiljer faktiskt på de två. och Jag drog fram det, vi körde ut eh, flera gånger i TV4-sporten och på sajten och det visar sig att liksom, de klubbarna under, från början var det klubbarna under Super 1, han fick inga pengar, sen köpte man, gav man en slant i Division 1-klubbarna så de skulle hålla käften. Men klubbarna under, typ Division 2, de vill ju naturligtvis kan sluta ett avtal med BetSafe. Men då hotas de liksom av förbundets jurist att förbundet har skrivit ett bindande avtal med Svenska Spel. Och det finns ingen täckning för det avtalet. Men när de vill se avtalet så vägrar förbundets jurist visa. Så då jag fram avtalet och så eh, var det en jurist som sa att ja, men det, troligtvis skulle man gå till Konkurrensverket så får man inte göra så här. Ja vad gör då Svenska Fotbollsförbundets eh, ordförande? Johan skriver på sin blogg. Om de samarbetsamtal som TV4 har med Svenska Spel och Svenska Fotbollsförbundet. Och hur illa det är att en av parterna smutskastar den andra. Alltså implicita hot att liksom, om inte TV4 slutar med sin granskning. Och det är ingen mer än Johan Kroneman på DN som liksom uppmärksammar detta. Alltså ändå en av Sveriges största folkrörelser den demokratiska ledaren som blir utsatt för en helt legitim granskning hotar liksom samarbetspartner och ingen reagerar. För att nej det är inte klickbart och det är ingenting men det är, det är också beklämmande att det är inga andra medier reagerar. det borde ha en show om det här. Ja, jag tror inte så många hade kollat för att det är tyvärr för få som bryr sig och det är ju, men det är ju sådana frågor man måste liksom lyfta fram och det är ju det jag lite brinner för att eh, inte bara göra jag tar gärna fram en startälva eller slatt nya kontrakt, men jag vill gärna ha detta också. Tror du att du är kvar i branschen om tio år? Det är den eviga frågan som jag brottas med. Varje gång jag tänker att jag ska göra något annat journalistiskt, typ... Nu har jag varit korra i New York ett par år, men annars har jag bara jobbat med fotboll i princip. Och så tänker jag att jag ska, man skulle göra jobba med politik eller något sånt. Och bara så titta på ett tal och tänka bara FIFA. Det är ju aldrig roligt. Eh, så att jag brottas alltid med det och jag, jag vet inte. Eh, jag vet liksom inte riktigt vad jag ska göra annars. För jag tycker fortfarande att det är väldigt, väldigt roligt. Jag älskar liksom att åka på vinterturnéer och intervjua nya spelare och se match och se träningar och komma ut på fältet. Det är ju det bästa jag vet att leva upp. Samtidigt går det bara snabbare och snabbare och snabbare och tempot är högre och högre och högre och man ska leverera mer och mer och mer. Och jag blir inte yngre så att eh, jag är osäker på om jag är kvar om eh, tio år. Men eh, jag kan inte heller säga att eh, nej det är jag inte. Mm. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver? Ja Det var ju en fråga. Det, det sa du ju till mig förväg innan att jag skulle fundera på, och jag, jag vet ju ganska bra vilka du har gjort. Jag hade nog gärna sett hört en intervju med Johan Kroneman på DN som ju recenserar tv och som ju har väldigt många åsikter, ibland bra ibland mindre bra. som vi alla liksom, men, nej men han har ju ett passionerat, engagerat sätt att, att skriva om, eh, om sport och sport i TV och jag hade gärna sett, hört hur han ser på För Jag kan ju ibland känna när jag läser hans, eh, hans eh, kritik mot brist på granskande och liknande så tänker jag att, ja men fan har du tänkt på vilken tidning du själv ligger i? Eller jag vet att någon gång när han gick åt eh, TV4 och SVT för hur många Kvinnor de hade skickat till något mästerskap. Så när man kollade hur många kvinnor det är en hade skickat så låg de rätt mycket sämre. Men på andra sidan hans uppgift är att skriva om tv. Han är en bra provokatör. Så Johan Kronoman på DN hade jag gärna sett. Sista frågan får alla, och det handlar om vilken mission du har som yrkesman. Kanske låter lite pretentiöst, men intressant att höra den idén. På vilket sätt sätter du agendan i Sportsverige? Ja, I sport så vet jag inte, men i Sverige så är det klart att jag gör avtryck eh, emellanåt och min eh, mission är väl att eh, egentligen utbilda folk och samtidigt försöka förbättra arbetsförhållanden så man kan bättre utbilda eller informera folk om hur det går till kring landslaget eller hur det står till i landslaget eller i klubbar eller, eller så. Att när jag skriver, ett eh, blogginlägg om att jag tycker att det är för jävla dåligt av landslaget att köra fram samma spelare dagen innan Sverige och Tyskland eh, som de hade dagen före. Eh, så är det ju för att jag vill liksom sätta tryck på dem eller att jag vill liksom hjälpa de små klubbarna i kampen mot, dem, eh, mot förbundet som jag tycker vilseleder dem. Så att jag försöker på det sättet liksom. Eh, informera eller bidra eller så, men eh, jag tänker inte riktigt, det är mer att jag eller jag tänker inte så när man sitter och jobbar utan det är mer att jag tycker att det är kul att ta reda på hur saker och ting fungerar och då försöker man ju föra det vidare. Eller förklara varför varför länge inte det fanns någon FA-kupp eller Liga-kupp eh, där jag tyckte alla tv-rättssättare brast. De, de skilde på tv-bolagen istället för att ta reda på att FA faktiskt hade bytt från eh, IMG till Pitch som hade skrivit upp prisnivån och något otroligt. Alltså det bara sitter i rygg att ja men det är tv bloggen och Aftonbladet gjorde till och med rubrik på TV4 som aldrig haft FA-kuppar. Alltså då tycker inte jag att man har lyckats som journalist utan det handlar ju om att informera. Varför varför eh, är det så att FA-kuppen inte sänds? Det är ju, jag tycker väldigt mycket... Kanalerna får stryk för att det blir rätt år. Nu jobbar jag på en kanal så därför har jag väl det perspektivet. Men då faktiskt informerar om att nej, men det är ju förbunden som skriver upp prisnivån. Då kanske du ska gå i bräschen för den idén som man har om en uppdraggranskning om, om sport. Absolut. Jag har ju länge... Jag var, har, vi har ju haft några granskningar. Vi blev faktiskt kristallen nominerade för en granskning om agenter och där ju egentligen bara agenten var den som hamnade i klammeri men där det finns, fanns ju förgreningar och visade hur långt fotbollsförändringar är där både Gajsö och Bro egentligen skulle åka dit vi hade, det fanns på papper och vi la ut dem på sajten men det bara suds. eller där Hegos vd Johan Apel skulle köpa Wandersson Häggomens oerhört stark koppling till fotbollsrörelsen men det bara, det bara suddas bort liksom eh, och Ja, jag hade gärna sett att man gjorde mer granskning men det är ju att problemet med uppdrag och kalla fakta kan jag ibland känna att man de målar ännu mer svart och ännu mer vitt än andra medier att det måste verkligen finnas en offer det räcker inte bara att komma med liksom en, en, ett idrottsförslag till dem men vi måste hitta någon som är en junior som blivit av med sina pengar för att eh, och håker och åker limousin i Syrisk och ja det går inte riktigt men jag är gärna med på att man startar en uppdrag granskning för sport. Det hade verkligen behövts. Men det görs granskande journalistik. Det är en myt att det inte görs granskande journalistik. Jag har flera exempel där vi har gjort. så. Att... Vi får ta dig nästa på. Olof Lund, stort tack för ett långt och härligt samtal. Ja, jag är ledsen, jag pratar mycket. <laughs> du har lyssnat på en podcast från Expressen.